«Якщо впевнений, що не замежнеш, то гайда. Я з машиністом домовився». «За щастя та горя кувалася доля», – сказав я в манері хутірної молодиці. «Той машиніст не скине мене серед степів». «Свій парбок, але на станціях, на очі, ліпше не показуватися». Пронизливо дув східняк. Я вмостився під низьким бортом платформи, поклавши під бік мішок із сухарями. Задедленькали тарелі, мене накрило стовпом задушливої кіптяви. Я закутав коліна полами кожуха, відкотив комір, терплячий очікував ночі. Машиніст надав швидкості. Кілометрів за 30 от вигнанки пропустили ешелон із граматами і покотили далі. Цю залізницю збудували десь півсторіччя тому. В Європі тоді вже була досить густа сітка колій. А мене ще якась сотня літ, і люди винайдуть придатніші засоби руху. Паровий котел зникне, як вавілонська вежа. Лише через кілька тисячоліть нащадки спохватяться, що й колись були несогірші речі, бо скільки було тих веж. До химерних перспектив можна додуматися, коли боїшся замерзнути. Та ні, все це мені наче сниться. Мені здається, що й на хуторі говірливої молодиці я був не один раз, а знаходяться діячі, які прирівнюють війни до соціальних революцій. Увздовж залізничного полотна виструнчився передковічний ліс. І в ньому я колись блукав. Тоді так само падав сніг, я замерзав і з останніх сил намагався закутатися звірячою шкірою. Мої ноги вкрилися снігом щось давно поколює в плече. Отсунувшись, я намацав поза себе скульбачений трід, яким прикріплювали гармати до платформи. Воюють, вбивають, ріжуть, забудь про спокій. Інакше станеш не тільки дезертиром, а й злодієм, якому світ тяжко помститься. Важко-важко викрияти нагоду для доброго діла, бодай для своєї дитини. А це ж нікому не на шкоду. Не на шкоду. Прокинувся я, увесь занесений шкарубким, утоптаний вітром снігом. Був ранок. Платформа спочивала в тупику. Я здаля обійшов вокзал, де могли сидіти патрулі, і за першими перехожими рушив до міста. Старенький двоповерховий будиночок Грушевича до входу був сплющений вулицями, як ні з корабля. Мені відчинила русява, пружна в ногах, панна у квітчастому фартусі. Обличчя її було густо поцятковане ластовинням. На щоках синіли, ніби напічнявілі, гілочки прожилків. Кость Грушевичі дома? Татка півгодини тому покликали до хворого. Озвалася панна сипчастим, немов простуженим голосом. Прошу передати йому пакунок. Вона зиркнула на адресу, швидко перевела очі на мене. «Ви з Буковини?» «З Галичини?» «Але ж, заждіте!» метнулася вона за мною до виходу. «Куди ви мерщій утікати?» «Я думала, що це від нашого знайомого з Буковини, бо він мав передати таткові якісь дефіцитні ліки. Там їх ухитряються спроваджувати через родичів з Німеччини. Але до татка приходять не тільки з Буковини». Вона усміхнулася. Прошу, зайдіть. Я і я й собі усміхнувся десь уже чув цю польсько-російський лад ультраукраїнської вимови. А, пані в клаповусій шапочці на банкеті в залісі. Ходімте до покою, ви, мабуть, стомилися з дороги, адже вам не спішно. Так ще рано, я змахнув шапкою сніг щоб і ступив у півтемний, сповнений лазаретних запахів коридор. Я машинально встромив пальці у чуприну. Дівчина, не розуміючи, що мене вразило, звела брови. Як вас звати?» – спитав я. «Христина. А я буду прокопом. Ім'я старе і нецікаве». Скидаючи кожух, я подумав, що так легко не знайомився з жодною дівчиною, тим паче з такої сім'ї, у білих панчохах. Сідайте, будь ласка, я вам налюкали. Дякую.